Tak teď je na mě, abych přednášel o poznání významu samády. Já jakožto student buddhismu na nějakou dobu, trochu delší dobu, Možná že většina z vás pro mě nejdelší dobu z vás, tak se pokusím no, v tomto tématu pojednat jak jednoduše, protože tato tématika je složitá, jsou celé rozsáhlé spisy o tom, dá se rozbírat z mnohých perspektiv. Jsou mnohá vysvětlení budistických různých buddhistických škol, různá vysvětlení toho, co vlastně Samadhi je. Ale já se pokusím Přestože nebudu přehlížet různý rozdíl na pojetí samády, pokusím se věc zjednodušit a zároveň zjednodušit tak, aby, ale aby význam zůstal jasný. Aby jste měli jistou perspektivu, tež, že toto téma je možné pochopit z různých perspektiv, což je jistá výzva pro mě. Pokusím se, pokud jsem to schopen, to nějak schrnout. Ve dvou dnech to také není lehké. Tak, aby jsme někde začali, tak samády hm? z hlediska buddhistické filozofie, samády vlastně význam tohoto slova sahá do vlastně všech sfér buddhistického učení, protože vše, Budismus vlastně, poznání. Budismu je spojeno s poznáním samády. A o samády je významu samády, použití samády, jsou mnoha nohane proto, protože právě samády je interpretováno rozdílným způsobem, rozdílných tradicích. Ovšem, v podstatě, když se mluví o samády, mluví se o stejné věci. Začnu tedy tím, nejednoduše, s čistě jazykovým pochopením, co samády znamená. Samády Jazykově se dá odvodit od sam a adhana. Adhana znamená položit. A sam znamená, že má, má dva významy, sam a sama, jak rovnoměrně a dohromady. Položit dohromady a položit rovnoměrně. Položit co? No, samozřejmě, položit mysl. A položit kam? Položit na předmět, protože mysl neexistuje bez předmětu mysli. A pochopení právě mysli a předmětu mysli. Závisí na schopnosti rovnoměrnosti mysli a schopnosti mysli dávat věci dohromady rovnoměrně. Tím, že člověk nedává věci dohromady rovnoměrně, žije v nesnázích. Traste, všechny možné potíže, které střetáváme s, s naší omezenou moudrostí, jsou vlastně, z hlediska buddhismu jsou potíže, které vznikají tím, že nemáme schopnost dávat věci dohromady rovnoměrně. Tím pádem naše mysl, tím, že nemá toto schopnost dávat věci dohromady rovnou, tím pádem ulpívá na věcech, má zlobu vůči věcem, má neskutečné představy o věcech, má neskutečné představy o tom, co je štěstí a co je neštěstí, co je opravdová pohoda a co je strast, tak pochopení významu Samády je důležitá věc. A vlastně se vším, co se člověk učí, v duchovních vědách, je to věc spojená. Jak už jsem včera naznačil ve všech indických duchovních vědách, samády je význam poznání a Probuzení, osvícení, pochopení. Vše toto je spojené se samády. Teď, co samády znamená, jak se k němu člověk dostane, jsou různá pochopení, různá interpretace a co je objekt samády různé pochopení, různá interpretace. Samadhi může být spojeno s představou já, může být spojeno s představou Boha, může být spojeno s, s představou, může být bez Boha, bez představy já, Různé samády může být spojeno s představou eh, podstaty, může být spojeno s představou nepodstaty, ne s představou nebo s prožitím nepodstaty. Různé představy o tom, co je samády. Teď. Důležité je začít tím, že samády není nic, co by nám bylo cizí. Dle buddhistické filozofie ne, veškerá zkušenost mysli, proces vědomí, proces vnímání je jedině možný tím, že... Ne, mysl nebo vědomí je spojeno se samády. V buddhistické filozofii existuje sice škola takzvaného pouhého vědomí, nebo, ne, která věří v to, že vnější objekty neexistují, vnější svět neexistují, svět je jedině projímání mysli. Tato škola věří, že existuje proces vnímání, vědomí bez samády, který patří právě takzvané základní mysli. Ale jinak v ostatní všechny školy buddhistické filozofie zdůrazňují to, že mysl nebo Proces poznání není možný bez funkce samády. Ať vysvětlujeme proces poznání jakkoliv, samády musí existovat v každém momentu vnímání. A vnímání je proces. V jeho každém momentu existuje samády. A samády je co? Samády je schopnost nebo je síla. Jak už jsem se zmínil o tom, ne? vědomí samotné je prázdný pojem, protože vědomí existuje pouze společně s složkami vědomí. Právě proto, že existuje se společně se složkami vědomí a každá složka vědomí má rozličnou funkci. Toto poznání právě dovedlo budhu k tomu, k poznání takzvaného nejáství. V buddhismu neexistuje že kogito ergo sum, já myslím, proto jsem. Kdo myslí, to je mysl s jejíma složkama. Kogito ergo cognatio est. Já myslím, proto existuje proces, Poznání. A v tom procesu poznání neexistuje proces poznání bez funkce samády. Funkce samády je síla vědomí, která umožňuje vědomí držet složky poznání pohromadě. A ta, ať je vědomí eh, jakékoliv eh, s chtíčem, s hněvem, s, eh, eh, bez chtíče, bez hněvu, se spomínanými představami, se správnými představami, ve všech momentech vědomí, ve všech momentech poznání existuje samády jakožto síla. Takzvaná sankára, formace. Vůle, která drží složky vědomí pohromadě. Bez této síly vědomí, nemůže, vědomí ve světě nemůže vyvstat. Aby existovalo vědomí, aby existoval proces poznání, něco musí držet ty složky vědomí, složky poznání. Složky pochopení pohromadě. A to je právě tato síla, právě se jmenuje samády. Samády, jak už jsme řekli, je zde samády ve smyslu sam, adhana, ve smyslu eh, položení mysli na předmět tím, že složky mysli jsou držené pohromadě. Tato síla je od mysli neodlučná. Proto, jelikož jsem terevádový mních, bylo mluvit víc z perspektivy terevádové filozofie, ačkoliv jsem student rozdílných škol. Z hlediska terevádové filozofie v podstatě se i jiné školy se odlišují málo od tohoto pojetí. V podstatě základy tohoto poznání jsou stejné. Aby existoval proces poznání minimálně, vědomí musí být spojeno se sedmi složkami vědomí. V tom případě může existovat proces Poznání, proces vědomí, proces ne, diferenciace objektu A jaké jsou tyto složky? To je dotek. Jak už jsem říkal, to je poznání doteků, je ten nejdůležitější aspekt buddhismu. Protože vše, co v naší mysli vyvstane, co v našem vnímání vystane, ať je to vnímání okem, uchem, nosem, jazykem, tělem či myslí, vystane jedině tím, že existuje dotyk mezi orgánem vnímání, mezi objektem vnímání, A mezi myslí. Tedy vše začíná dotekem. Jelikož se věci dotýkáme, můžeme je rozlišovat. Jestliže se věcí nedotýkáme, nemůžeme rozlišovat nic. Jestliže existuje dotyk, existuje recept, my se přijímá objekt. Hm? Přijímání objektu se říká, se překládá jako pocit. Vedena. Vedena je taky z vlastně poznání objektu. Vedena v sanskritu je od. V páli je od korenu vid, což znamená poznání. Poznáme objekt tím, že se ho dotkneme a že ho přijmeme. Jestliže se objektu dotkneme a přijmeme ho, samozřejmě společně s recepcí objektu, Existuje sanya. Sanja znamená percepce. Jak nejlépe přeložíme percepci? Vnímání, vnímání je to složitý překlad. Vnímání ve smyslu sanya, samkja znamená vlastně a percepce. To znamená, Udělat si známku objektu. Vnímáme objekt jedně tím, že si uděláme známku toho objektu. Čili uchopení známky objektu. Barva, tvar, to jsou známky objektu. Uchopení známek objektu je právě sanja, vnímání. Tak v tom smyslu vnímání není ten nejlepší příklad asi. Ty, možná ty seš ty má ne, je lepší zemna, no, To je v pořádku. Možná a percepce je asi. Jak bys zprůžil a percepci, tak i vnímání. No, to nemá, to nemá. Jo, v něčem jsme jazykově bohatý, v něčem jsme chudý. Tím, že budeme více o těch věcech myslet a více jim zajímat, tak z chudosti se stane bohatství. Doufám, že se tak stane. No a když Uchopíme známku objektu. Bílý, kulat, kulatý. Vnímání je v Abidarmě vysvětleno, jak je jako. Podstata vnímání je jako slepec, který se dotýká slona. Mnoho slepců se dotýká slona. Ten, který se dotkne chobotu, tak si myslí, že slon je jako trubice. Ten, kdo se, kdo se dotkne nohou, ten si myslí, že slon je jako sloup. Ten, kdo se dotkne trupu, ten si myslí, že slony jako stěna. Tohle je apercepce. Je to vnímání, ale neúplné vnímání. Vnímání na základě vnějšího znamení objektu. Čili je to naprosto základní rozlišení, které přichází společně se, s recepcí objektu, s přijetím objektu. Další, jestliže přijmeme objekt a máme Uchopíme jeho zn vnitější znamení. Co nastane vůči tomu objektu? Vůle. Hm? Vůle jenom nastane k objektu, který jsme přijmili a nějak pochopili jako něco. Jestliže nemáme takovou představu objektu, pak vůle nenastane. Je třeba pochopit, že tyto složky Poznání tyto složky vědomí nastávají v jednom momentě. My je vysvětlujeme jako postupně, protože vědomí je tož proces. A přestože tyto složky všechny se objeví v jednom momentě, Vědomí je proces, ve kterém se tyto složky objevují organicky. Ne jako mrtvé tělesa, ale jako živá tělesa, které se navzájem doplňují. Proto tento postup prezentace. Jestliže se objeví vůle, hm? Aby vůle mohla mít kontinuitu, musí existovat síla, která drží složky vědomí pohromadě. Složky poznání pohromadě. A to je právě samády. Síla samády, která nedovoluje, aby se vědomí, Jeho rozptýlené vědomí má tuto schopnost, aby existovalo, aby vystalo Tuto schopnost držet složky poznání pohromadě. Základní složky poznání pohromadě. Jestliže tato síla neexistuje, tak vědomí nevystane. Další, což je. další složka vědomí, což je zvláštnost terevánového přístupu, je to, o čem jsme mluvili včera, to je fakulta života. Fakulta života, jak už jsme řekli, je. Jsou dva druhy fakulty života. To je fakulta života, která dovádí, která způsobuje funkci složek hmoty. Nebo složek tělesnosti, a schopnost života, která umožňuje funkci složek vědomí. Jestliže není tato síla, tato základní síla, to ve vědomí, tak vědomí nemůže fungovat. Vědomí funguje jenom pokud existuje tato síla, toto schopnost života, životní síla, životní energie. Tato Životní síla je jako kůň a mysl je ten, kdo se na tom koní veze. A aby poznání tež fungovalo, aby zůstalo u předmětu poznání, musí mít směr. Změr poznání je pozornost, se překládá manasikára. Manasikára znamená doslovně dělání v mysli. Tím, že děláme předmět v mysli, existuje síla, která dělá předmět v mysli. Mysl se hýbe. Pokud neexistuje síla, která dělá mysl, předmět mysli, tak mysl se nemůže hýbat. Tak toto je tedy sedm složek, nejzákladnějších složek, které existují v každém momentu vnímání. A z těchto složek samádhy je ta složka, která drží tyto složky pohromadě. Čili samády není něco, co se v základním pojetí není něco, čemu se člověk musí učit. Je to něco, co je stále s náma. Ale protože tuto sílu nechápáme, tu sílu, co drží složky vědomí pohromadě. A co tež umožňuje k tomu, aby se stali vyrovnaný, protože ji nechápáme, proto žijeme. Nechápáme tež spojitost této síly s ostatními složky vědomí, složky poznání, proto žijeme ve stavu popletení. To, co velký objev právě Budhy je, že Budha popsal v každém procesu poznání veškeré složky poznání a poukázal na jejich jednotlivé funkce. Na jejich jednotlivé vlastnosti a na to, jak se vyjadřují v procesu vnímání, a jak, co způsobuje to, aby se v procesu vnímání objevily. Jelikož buddhismus je učený o souvislém vnímání, tak samády, to schopnost mysli držet složky mysli pohromadě je tež možno jen pochopit v relaci k jiným složkám vědomí. Bez toho se samády nemůže pochopit. A velikost právě budhy je v tom, že popsá veškeré složky vědomí, jejich funkce, jak přichází k manifestaci, co je přizpůsobuje, tím vlastně poukázal na to, že na vědomí jako něco, co nám nepatří a co není naše. Je to něco, co vzniká a zaniká v procesu souvislého vznikání. A pojetí samády v buddhismu, hlubší pochopení samády v buddhismu, je, je spojeno právě s tímto pochopením samády jakožto složky, která existuje v každém momentu vnímání a jako, která přispůsobuje, že ostatní složky vnímání jsou pohromadě. A pochopení této síly, použití k tomu, aby člověk udržoval mysl v rovnováze, ve stavu moudrosti, jak už jsme říkali, samády je moudrost. Toto je tedy věda samády, poznání samády. Používat tuto složku vědomí, která drží ostatní složky vědomí pohromadě, používat i k tomu, aby jsme poznali proces vědomí a objekty, procesu vědomí. Jestliže poznáme tuto složku důkladně moudrosti, naučíme se ji používat, pak není nic, čeho bychom se nemohli naučit. Protože předpoklad Samády je právě hlubšího pochopení samády, schopnosti, vyvíjení schopnosti samády, vyvíjení schopnosti samády, která je myslí vrozená, jak už jsme říkali, neexistuje myslí bez samády. Je právě pochopení těchto jiných složek mysli a hlavně moudrosti. Samády je předpoklad moudrosti, bez samády moudrost nemůže vyvstat, protože bez schopnosti držet složky mysli pohromadě, pochopit je a držet je v rovnováze nemůže nastat stav utišení a stav poznání. z hlediska buddhismu existují dva druhy vědomí. Druh vědomí, který prospívá poznání a druh vědomí, který neprospívá poznání. Samády v Ve smyslu vývoje schopnosti držet složky mysli pohromadě a držet je v rovnováze, existuje tedy jako samády, které vyvíjíme v samatě a ve vypasaně. Je samády, které patří tomu vědomí, které vede k moudrosti. Jedině toto vědomí, které vede k moudrosti, které je prospěšné, které je zdravé, Jedně toto vědomí slouží k poznání. Druh vědomí, který není spojen, s užitečností, s zdravostí mysli neslouží poznání. A co, je, co je poznání? z hlediska buddhismu, co je opravdové poznání, z hlediska buddhismu, o tom jsme mluvili, Poz... opravdové poznání, vše, co vede k odpoutání, to je opravdové poznání, vše, co vede k připoutání, to je neopravdové poznání. Proto opravdové poznání je to poznání, které vidí věci tak, jak je, tak, jak jsou, to znamená jako náma rupa, jako ne, složky tělesnosti a duševnosti, které vidí této složky tělesnosti a duševnosti jako, ne, něco jako stál, ne, ne jako něco stálého, ale jako proces, proces vnikání a zanikání v každém momentu recepce, v každém momentu přijímání objektu, v každém momentu uchopení objektu. Toto je užitečné poznání, užitečné v tom smyslu, že vede k odpoutání. A odpoutání je štěstí, jiné štěstí neexistuje. A perfektní samády je právě perfektní odpoutání. Perfektní odpoutání je jedině možné perfektní moudrosti. čili eh, samády, které se teď snažíte učit, hm? nebo se snažíme učit všichni, je samády, které patří. Mluvili jsme o tom, že, eh, že samata, hm? praxe prohloubení mysli, je moudrost. Praxe prohloubení mysli je moudrost, protože je spojená Musí být spojená s těmto pochopením. Bez odpoutání se od mysli a od objektu mysli není možné hlubší prohloubení mysli. A člověk nepoužívá neproužívá Užitečné štěstí, tedy štěstí, které ho naplní právě proto, že neprožívá, ne, neprožívá tyto stavy prohloubení se v užitečnou mysl. Užitečná mysl je ta mysl, která, která existuje od poutání od sebe sama, od předmětu vnímání. Čili praxe samaty a praxe samaty je tradičně vysvětlená jako základ praxe samaty. To neznamená, že praxe samaty je nezbytně spojená s praxí Dhyány, ale praxe samaty, praxe světské koncentrace, koncentrace se světským objektem. Existuje tež koncentrace se nadsvětským objektem koncentrace s nadsvětským objektem je pak dle buddhistické představy, nejenom pro dle buddhistické představy, dle představy všech náboženství, je cílem cesty. Člověk dosáhne cesty jen tím, že se prohloubí ve Predmět, který vede nad utopení světa. Jestliže tento předmět nepochopí a neprohloubí se v něj, nemůže dosáhnout osvobození. To je stejné ve všech náboženstvích. Ale v buddhistickém pojetí praxe prohloubení mysli užitečné je, Užitečné mysli je spojen právě se tímto pochopením, že užitečná mysl může jenom existovat se pochopením předmětů, se pochopením nestálosti a s odpoutáním. Proto, Ideál buddhismu a naplnění buddhismu je Ahimsa. Ahimsa znamená nenásilí. Buddhismus je jediná filozofie, která hlásí, pokud já vím, že je třeba se odpoutat od všeho i bez výjimky. I darma, i cesta samotná je něco, co může najít naplnění jen tehdy, jestliže se člověk o to naučí odpoutat. Čili, aby se člověk mohl odpoutat od, od všeho, musí nejdříve poznat cestu, co je darma, A pak aby dosáhl perfektního nenásilí, musí se odpoutat i od toho, co je darma. Od všeho se musí odpoutat. A odpoutání od všeho je právě cílem buddhistické cesty a cílem praxe samády, protože jenom, jestliže najdeme v sobě schopnost Odpoutat se od všeho, budeme schopni stále držet vědomí, poznání v rovnováze. Jestliže tuto schopnost sobě nevyvine, nikdy toho nedosáhne. Proto poznání samády je tak důležitá věc. Právné poznání samády. Tak na rozdíl od jiných přístupů k samády, samády v buddhismu, samády ve smyslu schopnost jednobodovosti. Užitečné mysli, zdravé mysli se cvičí se na objektech, které ne Většinou nepředstavují opravdovou skutečnost, jsou to koncepty, skutečnosti jako dech, nádech, výdech, na který se soustředujete. Je jenom opravdový nádech a výdech, jestliže ho analyticky poznáme, není nic jiného, než Tvrdost, měkost, ne, koheze, teplota, tlak. Co to je? Jen čtyři elementy. Kde je dech? Dech je v našem v našem jmenování. Opravdu je poznání dechu je poznání tlaku, poznání teploty, poznání tvrdosti, měkosti. Ale my nezůstáváme u těchto složek poznání, protože tyto složky poznání jsou stále v procesu změny. ale Dech jako koncept, nádech, výdech, je stále stejný. Nádech, výdech, nádech, výdech, jelikož přestože opravdový objekt se stále mění, pojem tohoto objektu zůstává neměný. Tím pádem je snadné se na tento objekt soustředit, jestliže budeme se věnovat, Tvrdosti nebo teplotě nebo tlaku. Tak v, v každém momentě, jestliže si stoupíme v vědomím do nosních děrek v každém momentě e, místo věmu e, teploty a tlaku se bude měnit tvrdosti měkosti. Tyto vněmi jsou stále v procesu přeměny. Ale přesto koncept dechu, nádechu, výdechu zůstává stále stejný. Terevádové tradici tradičně se používá k schopnosti prohloubení myšlení. V užitečné mysli, v jeden objekt na základě 40, 40 objektů, z nich všechny s výjimkou čtyř elementů a v prohloubení mysli v arupách, z prohloubení mysli v nekonečnou mysli, jsou pouze koncepty. pohloubení mysli v nekonečnou mysl v arupách, druhá arůpa, čtvrtá arůpa, hm? jsou opravdové objekty poznání nebo vědomí, opravdu existuje, opravdu v tom smyslu, že má vlastnost, přestože se stále mění, má vlastnost, která eh, zůstává stejná. Ostatní předměty, dejme tomu eh, papír, když ho spálím, má jiné vlastnosti, ale to, co je opravdový, Objekt poznání je to, jehož vlastnosti zůstávají stejné. Jestliže se objeví mm. samády, stále stejná vlastnost držet složky vědomí pohromadě, jestliže se objevují, objeví ne, pocit stále stejná vlastnost, přijmout objekt a tak dále. Ať je to příjemný pocit nebo nepříjemný pocit, je to stále stejná vlastnost. Proto tyto Složky poznání opravdu existují. A ty prostředky k rozvíjení koncentrace mysli jsou právě koncepty tím, že jestliže rozbijeme na částky, nebo jestliže změníme náhled na ně, tak. Přestanou existovat. A schopnost právě buddhismu se liší od jiných náboženství tím, že tato schopnost mysli k prohloubení se rozvíjí na, právě na objektech, které jsou neskutečné a od samého počátku jsou prezentovaný jako neskutečné objekty. Proto, proč je to tak děláno, aby člověk se na nich neulpěl? Protože osvobození Význam osvobození je právě neulpění na ničem. A to neulpění na ničem je jedině možné, jestliže chápeme samády. Schopnost mysli rovnoměrně se přikládat k objektu. Samády. Nejprve rozvíjíme světské samády na těchto objektech, které jsou neskutečné. Je to nutnost a potřeba k tomu, aby jsme poznali to, co je skutečné. Protože to, co je skutečné, mysl vědně pozná tím, že nabíde schopnost, Držet složky pohromadě, složky poznání pohromadě na objektu, který je užitečný, vyhnout se objektem, který nejsou užitečný v poznání, a držet je v, ve stavu rovnováhy. A rovnováha hlavně znamená to, že mysl, nelpí na tom, co je příjemné, a nemá odpor k tomu, co je nepříjemné. Toto je složka myslí, která je doplnění samády. Bez této složky, této složce myslí, se, ta se nazývá upeka, což znamená, samá Samády, které je užitečné, spojené s poznáním, vždy existuje s touto složkou mysli. Tato složka mysli, to znamená rovnováha mysli, může existovat jedině ve stavu užitečné mysli a užitečného objektu, zdravé mysli a zdravého objektu ve stavu nezdravé mysli a nezdravého objektu, tedy objektu, který neslouží k poznání ve smyslu odpoutání se, tato složka mysli neexistuje. Nenamluvil jsem to už moc, není to příliš těžké všechno jasně vidět. Jakž tak? Toto pojetí je důležité, protože aby člověk dělal s úspěchem to, co dělá, musí pochopit to, co dělá. Jestliže nepochopí to, co dělá, no tak může to dělat dlouhou, dlouhou dobu. A není jistý, že to povede k dobrým výsledkům, jak náš tady známý přítel se ptal nebezpečí samozřejmě, nebezpečí existuje, pokud nevíme a nechápeme, co děláme. Ovšem žádné nebezpečí. Nemůže existovat, když víme a jsme si vědomí toho, co děláme. A to je co se tady snažím vysvětlit. Nevím, jestli úspěšně nebo neúspěšně. Tak tedy tato schopnost zdravé mysli setrvávat. Ve stavu jednobodovosti, ve stavu vyrovnanosti, ve stavu rovnováhy složek, ve stavu, ve stavu rovnováhy úsilí. Rovnováha složek je spojená tež s rovnováhou úsilí. Rovnováha složek mysli a rovnováha úsilí jsou Je předpoklad úspěšné praxe samány, k tomu člověk potřebuje pak jen věnovat se jednomu cíli, zapomenout na všechno ostatní a pak vše jde jak po másle. ne nemůže existovat. Tak, jak už říkám, v bulistickém pojetí, tato schopnost jednobodovosti mysli. Vyrovnanosti mysli se právě provozuje ne na objektech, které mají představovat ze začátku, ne na objektech, které mají představovat realitu osvobození, ale, ale, ale cvičí se na objektech, které jsou nereálnými objekty, které jsou jen koncepty a nejsou opravdové složky poznání a to je právě za toho, aby se člověk na této schopnosti mysli držet mysl v rovnováze, prohloubit se a zůstat ve stavu zdravosti, vyrovnanosti, aby se na tomto stavu člověk neúpě. Takže ulpění, jakékoliv ulpění, vede jen, nemůže vést k cíli. Aby člověk úspěšně Provozoval pohloubení mysli, musí se tomu plně věnovat. Aby se tomu plně věnoval, musí mít proto vášeň. Hm? Jenom toho, co děláme s vášením, můžeme dělat dobře, co to patří. To je stejně to všechny věci ve světě, ať je to muzika, jazyky. Teprve jedině, je, když máme vášeň k tomu, co děláme, naše zaměstnání, eh, rodina. Eh, všechno, co ve světě dává pro běžný lidi smysl. Člověk to může dělat jenom dobré, než to dělá, zvláštně věnuje se tomu. O to víc to je pravda pro muziku, pro jazyky, pro všechny mm -hmm. užitečné věci, co jsme se naučili. O to víc je to pravda v meditaci. Člověk může dělat meditaci jenom dobře, když má k tomu vášeň. A vášeň k tomu může mít jedině, jestliže to pochopí. Proto téma této přednášky a celé mé prezentace věci je pochopení. Vášení znamená co? Vávášení znamená chtění něco dělat. A chtění něco dělat, je též jedna ze složek mysli, která existuje jak v zdravé mysli, tak v nezdravé mysli zdravé mysli ve smyslu mysli, která vede k odpoutání. číce něco dělat ve nezdravé mysli, je, je není nic jiného než tanha, než co je zdroj tanha, jako jak překládáš tanha, touha, no, touha, je ale dobrá touha. Touha je výborná věc, žízeň, žízeň je to lepší, když člověk po samády netouží, nikdy se k němu nedostane. Proto je touha, touha něco dělá, touha v nezdravé mysli je žízeň, touha ve zdravé mysli je dhamma chanda. Touha po pravdě. Bez touhy po pravdě se nikdo v pravdě nedostane. Jenže tato touha patří zdravé mysli. A jestliže zdravá mysl dozraje, co se stane? Veškerá touha. I mysl bez touhy. Ale aby se dostal člověk, mysl bez touhy musí plně provozovat touhu bez touhy. Není. Bez mysli touhou, není mysli bez touhy. Ty, co se v meditaci poznali a kdo v meditaci měli, dosáhli jistého pokroku, byli ti, co velice toužili. Ty, co toužili málo, ty se Dostali málo, ty, co toužili víc, ty se dostali víc, ty, co toužili nejvíc, ty se dostali nejdál. Tak důležité je, Protože to zní paradoxně, tato, tato v praxi meditace, tato, tato rovnováha složek mysli, tato rovnováha úsilí právě. K ní člověk dozrává tím, že touží po poznání, touží po zdravé mysli. A jak touží po zdravé mysli? Tím, že poznává nezdravou mysl. Čím hlubší naše zkušenost v meditaci, tím hlubší bude naše poznání nezdravé mysli. Tím je, čím hlubší poznání zdravé mysli, tím hlubší poznání nezdravé mysli. Je třeba si to uvědomit. Proto hlubší poznání toho, co je užitečné, pochází pouze společně s hlubším poznání toho, co je neužitečné. konfrontovat překážky a snažit se v překážkách nalézat poznání